פרק י"ט ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה הרג את כל הנביאים בחרב. ותשלח איזבל מלאך אל אליהו לאמור, כה את נפשך כנפש אחת מהם. וירא, ויקום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 ארבעים יום וארבעים לילה, עד הר האלוהים חורב. ויבוא שם אל המערה, וילן שם. והנה דבר אדוני אליו, ויאמר לו, מה לכפו אליהו? ויאמר, קנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו וריתך, בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו וחרב, ואיוותר.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 לא באש, אדוני, ואחר האש, כל דממה דקה. ויהי, כשמוע אליהו, וילת פניו באדרתו, ויצא, ויעמוד פתח המערה, והנה אליו קול, ויאמר, מל לך פה אליהו, ויאמר, כנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות.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 תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט, מאבל מחולה, תמשך לנביא תחתיך. והיה, הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע. והשארתי בישראל שבעת אלפים, כל הברכיים אשר לא חראו לבעל, וכל הפה אשר לא נשק לו.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 כִּמֶה עשיתי לך. וְיָשֹׁב מָאחָרָיו, וְיִקָּח אֶת צָמֶד הַבָקָר וְיִזְבָחֵהו, וְבִכְלִי הַבָקָר בִשְׁלָם הַבָשָׁר, וְיִתֶן לָָעָם, וְיֹכֵלו, וְיָקָּם, וְיֶלֶך אֲחָׁרֵי אֶלְיָהו, וְיְשַ